Лисичка-суддя. Двоє котиків веселих добули собі хитро-мудро грудочку-сиру. От з ним подалі і почали радитися, як його краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому щоб якраз поправді рівнесенько розділити. Один котик і каже, «Давай поділимо отак, упоперек!» А другий каже, «Ні, розділимо краще вздовж!» Отак і сперечаються. Коли це біжить лисичка, Побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає. А що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так, розказують котики, ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, каже лисичка Це можна дуже добре зробити Ось дайте я вам поділю Котики її дали грудочку сиру Щоб вона розділила Лисичка переломила грудочку сиру на двоє А далі каже Ні Оцей шматочок більший Треба порівняти. Та й наділа один шматочок. А тепер, каже, оцей більший. Треба його трішки підрівняти, щоб поправді було. Не можна ж, щоб котрому з вас кривда була. І знов наділа. Та так рівняла. Той шматочок над'їсть, то той, поки стало два зовсім маленьких шматочки. «Ну, – каже лисичка, – оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки, хоч і наважницю покладіть». «Ну добре, – кажуть котики». «Але ж ти багато нашого сиру з'їла! За що ж ти стільки нашого добра взяла?» «Як за віщо?» – одказала лисичка. «А я ж вас поділила!»